Hjärtligt välkomna ska ni vara alla lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Radio SD som förmodligen är den del av Sverigedemokraternas verksamhet som har pågått allra längst. Vi har väl hållit igång snart i 20 år och därmed är det också en symbol för kontinuiteten i partiet. Och den här sändningen den går ut i eten för första gången lördagen den 5 juli 2008 Mellan klockan 14.00 och 15.00 En första repris sänds söndagen den 6 juli Mellan klockan 09.00 och 10.00 Och en andra repris torsdagen den 10 juli Mellan klockan 20.30 och 21.30 Jag som pratar heter David Long och jag har pratat i Radio SD med viss regelbundenhet i drygt fem år Och ansvarig utgivare är en som har pratat i Radio SD dubbelt så länge Arnold Boström Honom hörde jag redan i slutet på 90-talet, vill jag minnas Innan jag själv blev ens aktiv i partiet Ja, idag så är det ju som sagt den 5 juli Och det är sommar och det är sol och det är semester Många är säkert bortresta men idag så kommer vi att komma in lite grann på sommarens partiaktiviteter Jag kommer att prata lite om opinionsundersökningar Jimmy Åkessons Värmlandsturné och den kommande Almedalsveckan Det är alltså nästa vecka som det är den så kallade Almedalsveckan Och Sverigedemokraterna kommer som vanligt att vara på plats Jag kommer också att komma in på lite om våra politiska motståndares närmare bestämt Socialdemokraternas tvivelaktiga internationella kontakter. Och så kommer vi in på lite goda nyheter senare också i programmet. En etablerad kommunpolitiker, fullmäktigeledamot, som lämnar Moderaterna för att gå över till Sverigedemokraterna. Det har hänt alldeles nyligen. Sen har det ju i media också uppmärksammats på sistone att statliga fastighetsbolaget Vasakronan har sålts. Det är ett i raden av de statliga utförsäljningar som pågår. Och sen så kommer vi senare in på lite övrigt smått och gott. Och musiken som spelas idag också det är svensk musik, populär musik med några år på nacken. Men som sagt, jag kommer att inleda med den senaste opinionsundersökningen. Jag läste i tidningen Dagen om att oppositionen behåller sitt försprång. Och det är alltså så att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet får 56,2% i den senaste opinionsundersökningen av Demoskop mot allianspartiernas 39,2%. Men Radio SD:s lyssnare kanske är mest intresserade av Sverigedemokraternas siffror och vi ökar därmed 0,1 procentenheter och får 2,6 i Demoskops senaste mätning. Inte så imponerande siffran då jämfört med vad vi har fått alldeles nyligen. Och jag skulle vilja rekommendera Radio SDs lyssnare att gå in på en hemsida som heter www.status.st. Alltså .st. Inte .se som det brukar vara med svenska hemsidor utan .st på slutet. Status.st. Där kan man se hur det går för just Sverigedemokraterna i opinionsundersökningarna och det sträcker sig ända tillbaka till april, april månad 2006 då var det bara Synnova Temo som gjorde någon undersökning där Sverigedemokraternas resultat särredovisades och där fick vi då 1,0% procent. men sen ser man också att allt eftersom tiden går, om vi närmar oss valet 2006 så är det fler och fler opinionsinstitut som särredovisar Sverigedemokraternas resultat och efter valet 2006 så ser man också att det blir en höjning av Sverigedemokraternas resultat. Och vi börjar då etablera oss kring 3%. Och den eh, nivån kring 3% plus minus några tiondelar det håller vi alltså då mellan kan man säga april 2007 och fram till mars-april 2008. Då börjar vi helt plötsligt ta oss upp över 4% i den ena opinionsundersökningen efter den andra- Juni månad 2008 Då hade vi alltså omkring 4% Så när som på någon tiondel I fyra av sex olika opinionsinstitutsundersökningar Och det är alltså den högsta genomsnittliga Det högsta genomsnittliga resultatet för Sverigedemokraterna Vi får alltså 3,6% i genomsnitt Om man tar alla opinionsinstitut Men Demoskop hade... Lite lägre tidigare Förra månaden hade vi bara 2,5 i demoskop Det var en av de sämsta resultaten Som vi hade då Och det är ett av de sämsta resultat som vi överhuvudtaget får Nu för tiden för att eh, Normalt så ligger vi kring 3 eller till och med Närmare 4 procent Och det finns förklaringar till varför Olika institut kommer fram till olika Resultat, Martin Kinonen Har skrivit lite grann om detta På sin blogg på SD Kurirens hemsida Där han skriver då om djungeln av allt eftersom partiet vuxit så har opinionsmätningarna även till högre grad kommit att prägla bevakningen av vårt parti Varje månad kommer sex eller sju opinionsinstitut med sina mätningar kring hur folket skulle ha röstat om det vore val idag Hur mycket, hur mycket kan man lita på dessa mätningar? Hur genomförs de? Missgynnas Sverigedemokraterna av opinionsinstituten? Ja, det är några frågor som man själv har haft och ofta inkommer till partiet i maj så var jag, alltså Martin Kinneren- tillsammans med Jimmy Åkesson- med på SNS-seminarium av Sören Holmberg- som avhandlade just de svenska partibarometrarna- där de presenterade en rapport kring hur mätningarna går till- och vad utfallet har varit. Svaret på den första frågan, huruvida man kan lita på mätningarna- så visar statistiken att svenska opinionsinstitut- internationellt sett är väldigt duktiga. Den genomsnittliga avvikelsen i SIFO- –var inför valet 2006 0,7 procentenheter per parti. Man kan säga att avvikelserna är ganska små för blocken– –men att de ibland varierar ganska kraftigt för enskilda partier. Gruppen övriga partier tenderar till att underskattas i mätningarna– –i förhållande till valresultatet. Det har med all rätt funnits ett starkt misstroende mot opinionsinstituten– ...bland folk inom partiet. Och inför valet 2006 så fanns vi i princip aldrig särredovisade... ...och reglerna som användes för när särredovisning skulle ske har varit godtyckliga. Inför valet 2006 hade till exempel flera institut med, med feministiskt initiativ och junioristan bland alternativen... ...medan vi, Sverigedemokraterna, var utlämnade. Man ska dock inte fästa allt för stor vikt på vilka som finns med som svarsalternativ... Flera institut ställer i första hand en rak fråga om hur man skulle rösta och läser inte upp några svarsalternativ. Följande institut läser däremot upp svarsalternativ och det är SIFO, SCOP, Synovate, TEMO och Novus Opinion. Statistiska centralbyrån och Demoskop läser inte upp några svarsalternativ. Sen valet 2006 återfinns Sverigedemokraterna som svarsalternativ hos samtliga institut som använder sig av svarsalternativ. Så att där har vi alltså gjort ett litet genombrott tack vare våra senaste framgångar. En annan viktig detalj som avhandlades på seminariet var hur instituten viktar resultaten. Exakt hur viktningen går till är en företagshemlighet men instituten viktar resultaten utifrån kön, ålder, hushållsstorlek, utbildningsnivå samt valhandlingsminne. Vissa utifrån samtliga nämnda och vissa utifrån färre. Det sista var det som vålade störst diskussion på seminariet, alltså valhandlingsminnet. Samtliga institut utom demoskop skattar utifrån valhandlingsminnet som innebär att man frågar alla även hur de röstade i senaste valet och om det avviker från det faktiska valresultatet så gör man justeringar i det skattade mätresultatet. Och det innebär alltså att Sverigedemokraterna viktas upp i de här mätningarna eftersom de som svarar att de röstade på Sverigedemokraterna 2006 oftast är färre än de som faktiskt gjorde det. Och varför det är på det sättet det är svårt att svara på. Det kan bero på att instituten har svårare att hitta våra väljare. Att väljarna har glömt bort vad de röstade på. Eller att de av någon anledning inte vill uppge att de röstade på Sverigedemokraterna. Och där kan jag ju lägga till att... Partier som har medvind i opinionen de brukar också få fler som tycker sig minnas att de röstade på det partiet i senaste valet. Till exempel så kan jag tänka mig att nu när Socialdemokraterna går framåt i opinionen så är det säkert fler som tycker sig minnas att de röstade just på Socialdemokraterna trots att de kanske inte gjorde det. Det kan vara en kombination av anledningar som leder till att just Sverigedemokraternas väljare inte i lika stor utsträckning... Tycker sig minnas att de röstade på oss Och det är egentligen lite konstigt också För att eh, vi har ju som sagt haft framgång Så att det borde, eh, det borde kunna vara fler som, som tycker sig minnas oss Men det gör de inte alltså utan, eh, Därför så måste man vikta upp Sverigedemokraterna i de här undersökningarna Och det gör alltså inte Demoskop Och det kan ju vara just därför som vi har fått de sämsta resultaten Just i Demoskops senaste undersökningar det var det jag tänkte säga om detta. I övrigt lite grann om de aktiviteter som pågår i partiet och som har pågått alldeles nyligen. Det var så att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson var ute på en värmlandsturné i juni månad som avslutades vid månadsskiftet, halvårsskiftet och det var så alltså under två dagar som Åkesson träffade Värmländska partiföreträdare och höll två i Karlstad, Forshaga och Sunne. Och de rapporteringarna skrev lite korta rapporteringar på sin blogg på sdkuriden.se där han då den första korta rapporteringen var med rubriken Det är härligt att vara Sverigedemokrat. I skrivande stund befinner jag mig på ett av trafikens tåg i norrgående riktning djupt ner i Fryksdalen. Rälsen går precis in till vattnet och passerar små stationer som Frygåsen, Rottneros och Västra Ämtervik. Detta är en av landets allra vackraste platser. Tidigare har jag bara passerat detta vykortslika landskap med bil. Med tåg är det som att befinna sig i vykortet. Det är härligt att vara Sverigedemokrat och få möjlighet att se så mycket av Sverige. Det är dags för den mer eller mindre årliga miniturnén i Värmland- under ett par dagar ska jag tillsammans med Värmlandsdistriktet ut och möta väljarna på gator och torg. Det brukar bli lyckat. I Värmland är vi sedan några år tillbaka ett väletablerat parti med representation i de flesta kommuner. Det här veckoslutet ska vi göra nedslag i en handfull av dem. I natt bor jag ett stenkast från Svennis. Jag antar att han syftar på sven Göran Eriksson, svensk fotbollstränare som kommer från Torsby vill jag minnas. Och så kommenterar han också att det har kommit en ny god nyhet angående opinionsläget. Ja, jag kan ju hålla med Jimmy Åkesson om att är man aktiv Sverigedemokrat så får man många tillfällen och möjligheter att se stora delar av vårt vackra och många land. Han återkommer senare med ett möte, en rapport om ett möte och han har också lagt in väldigt fina bilder från... De olika värmländska platser som han besöker Så att jag kan rekommendera att ni går in och läser just detta Jimmy Åkessons blogg alltså på sdcuriden.se Ja, detta om detta Det var alltså sommarturnén i Värmland Och jag kommer så småningom in också på nästa veckas aktivitet Nämligen Almedalsveckan på Gotland Men innan dess så tar vi en liten musikpaus Och det blir Thomas Ledin, varsågoda Ja det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz Och det ni hörde alldeles nyss var Thomas Ledin med, som sjöng Sommaren är kort En ständigt återkommande sommarplåga som vi naturligtvis spelar även här i Radio SD Och detta med anledning av att det just är sommar och att jag just har pratat om Jimmy Åkessons sommarturné i Värmland och att vi nu också ska komma in på nästa veckas Almedalsvecka på Gotland. Och det, den börjar faktiskt redan idag, lördagen den 5 juli och pågår åtta dagar framåt. Och jag läste en artikel i helagotland.se med en mycket positiv rubrik Men lite mer negativ text Rubriken är Almedalsveckan är en succé Och det börjar ju för sig ganska positivt i texten också det är, att det är jubileumsfest och tal av Folkpartiets ordförande Jan Björklund Och att Almedalsveckan har väldigt stor betydelse I år slår Almedalen alla rekord i antal arrangörer, medierrepresentanter och evenemang Och det har varit en i det närmaste explosionsartad utveckling under 2000-talet och i år så fyller Almedalsveckan 40 år, som sagt. Sen så kommer den här skribenten Björn Jansson på Gotlands tidningar in på en massa saker som han tycker är negativt. Inte minst just att det är en borgerlig majoritet i landet när nu Almedalsveckan fyller 40 år. En sturkad regering som han skriver... Och att det, han räknar upp partier som han tycker har misslyckats Kristdemokraterna är det parti som har misslyckats mest Vallöften som inte har hållits Och Folkpartiet som för en uh, tvivelaktig politik Och icke minst Moderaterna heller får sig en känga Sen kommer han också in på Vänsterpartiet Att det är ett oroande, en oroande utveckling som ser ut att gå i extremistisk riktning Och Miljöpartiet nämns också naturligtvis men sen så kommer vi faktiskt in på Sverigedemokraterna också Och det gör han under rubriken Orosmoln för 2011 Almedalsveckan är en succé för Gotland Det finns dock ett stort orosmål, Och det är 2011 års Almedalsvecka Om Sverigedemokraterna klarar spärren på 4% i riksdagsvalet Så innebär det att de kan komma att få tala i Almedalen Och det blir ingen rolig upplevelse, skriver han det kommer att förfula Almedalsveckan och det blir med stor vonda som vi kommer att genomföra den. Må det svenska folket komma till insikt och rösta så att Sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen. Det skriver alltså Björn Jansson på Gotlands tidningar. Ja, det kan han ju göra. Jag begriper inte hur det ska kunna försämra stämningen särskilt mycket. Jag tror att de flesta människor, vanliga hedliga väljare som samlas på Gotland faktiskt tycker att det kan vara positivt med någonting nytt, ett friskt inslag i politiken och inte enbart det samma gamla vanliga ska det hålla i sig den här populariteten så måste naturligtvis saker och ting hända och utvecklas också och Sverigedemokraterna kommer att vara på Gotland i år igen det har vi varit i princip varje år så länge partiet existerat med möjligen med undantag för några av de allra tidigaste åren men Sverigedemokraterna kommer i alla fall deltaga och på tisdagen, tisdagen alltså, så kommer Jimmy Åkesson och partisekreterare Björn Söder att tala på Donnersplats. Fokus väntas ligga på valet till Europaparlamentet nästa år samt den medvindig opinionen som partiet befinner sig i. Och torgmötestiderna då på Donnersplats i Visby, alltså måndag klockan 13-14 så håller Sverigedemokratisk Ungdom torgmöte med tal av flera representanter från förbundsstyrelsen. Och tisdagen som sagt, mellan klockan 14.00 och 15.00 håller Sverigedemokraterna torgmöte. Tal av partiledare Jimmy Åkesson, partisekreterare Björn Söder och partistyrelseledamoten Sven-Olof Sellström. Och Sven-Olof Sellström är för övrigt utsedd till partiets EU-politiske talesman. Onsdag mellan klockan 14 och 15 så är det torgmöte med Sverigedemokraterna och den talarlista som, då, som vi då har det har ännu inte spikats men det kommer säkert bli intressanta tal av intressanta personer. Jimmy Åkesson kommer att finnas tillgänglig för pressen i Visby under tisdagen och onsdagen. Sverigedemokraterna kommer att ha en stationär torgplats invid vid Donnersplats. Dit intresserade kommer att kunna träffa representanter för partiet under hela veckan. Och att vi får hålla till på Donners plats Det är också ett framsteg kan man säga Det är en klart bättre plats än tidigare då vi, har fått, då vi har blivit förpassade till mindre välbesökta delar av stan Men i år så är det som sagt avsevärt bättre eh, Dock inte riktigt lika bra som det år som vår förrförre partiledare fick tala i själva Almedalen Precis som alla andra partiledare Men det går i alla fall åt rätt håll Och som tidigare har nämnt så... Vi ju, om vi kommer in i riksdagen så kommer vi att ha samma möjligheter som de andra partierna och det är naturligtvis glädjande Något som däremot inte verkar gå framåt, det är det faktum att vi inte alltid har så lätt att hitta boende för våra representanter på Gotland Riksorganisationen hade bokat ett vandrarhem, men där har vi nu tydligen blivit avbokade i sista stund väldigt helt plötsligt och väldigt mycket utan någon som helst förklaring men vi har lyckats lösa det ändå, Riksorganisationen har lyckats skaffa boende på annat håll Och vi i distriktet, vi, vi har ett annat boende, vi från Stockholmsdistriktet Alltså har ett boende på en annan plats och där blir vi inte avbokade Så att det hela kommer att kunna genomföras på, på det sätt som det är tänkt i alla fall men det är ju väldigt tråkigt att vi ska ständigt behöva utsättas för detta svek. Och eh, apropå svek och hyckleri så lämnar vi nu Almedalsveckan och kommer in på eh, Socialdemokraterna och just deras hyckleri. Det är ju så att det finns eh, något som kallas för Socialistinternationalen och medlemspartierna i Socialistinternationalen och deras föregångare har miljontals människor livet på sina samveten och som än idag fortsätter att använda våld och kränka mänskliga rättigheter över hela världen. Och i denna socialistinternational ingår alltså det svenska socialdemokratiska partiet. Och Mattias Karlsson skrev en artikel om det här den 30 juni med anledning av att just huvudtalaren den första juli på den här socialistinternationalen det var då Mona Salin Socialdemokraternas partiledare Mona Salin Med sig på resan så kommer Salin ha Urban Alin, Karin Jemtin, Veronica Palm, Luciano Astodiglio Ann Ludvigsson och Ann Linde samt förrätta partiordförande Göran Persson i dagarna tre kom de svenska socialdemokraterna att under trevliga former få möjlighet att återstifta bekantskapen med sina meningsfränder i bland annat följande systerpartier. Movimento Popular de Libertação de Angola, med reservation för uttalet där MPLA förkortaste som under 1970-talet ledde en marxist-leninistisk enpartistat och beräknas vara ansvariga för cirka 125 000 människors död. Bulgariens socialistiska parti, BSP, som är en ombildning av det bulgariska kommunistpartiet som beräknas ha tagit livet av cirka 220 000 människor. M19, den demokratiska alliansen från Colombia med rötter i terroristorganisationen M19 som 1985 stormade högsta domstolen i Bogota till fånga tog 100 personer och dödade 11. Egyptens nationaldemokratiska parti som leder en diktatorisk enpartistat och som håller sig med tusentals politiska fångar som lever under vidriga förhållanden där de utsätts för övergrepp och tortyr. Alltså ytterligare ett parti som ingår i socialistinternationalen, precis som Socialdemokraterna. FPI från Elfenbenskusten som hållit sig med egna dödspatruller som avrättat och torterat politiska motståndare. Kroatien, Kroatiens socialdemokratiska parti SPD Som är arvtagare till den kroatiska eh, grenen av det jugoslaviska kommunistpartiet Som under sin tid vid makten tog livet av nästan 1,1 miljoner människor eh, Mongolian People's Revolutionary Party Alltså mongoliska revolutionära folkpartiet eller vad man ska kalla det är samma parti som omvandlade Mongoliet till en kommunistisk diktaturstat och styrde landet med terror och förtryck från 1920-talet fram till 1990. Under sin tid i makten dödade partiet 100 000 av sina landsmän. Till skillnad från flertalet av Socialdemokraternas samarbetspartier har man inte bemödat sig med att byta namn efter kommunistblockets fall. Frelimo i Mosambik som under 1970-talet omvandlade Mosambik till en marxist-leninistisk diktatur. Under hela 1980-talet utkämpade de ett blodigt inbördeskrig mot den så kallade Renamo-gerillan. Enligt FN-organet UNICEF har mer än 16 000 barn tvingats in i Frelimos väpnade styrkor där de skadats för livet. Mellan åren 1975 till 87 beräknas partiet ha tagit livet av 198 000 personer. Och ja, så här fortsätter det alltså West African People's Organization SWAPO från Nam Namibia förlåt mig, Som under 70-talet ägnade sig åt massa arresteringar, tortyr, systematiska våldtäkter eh, Revolutionära Demokratiska partiet från Panama Som har varit inblandad i narkotikahandel och penningtvätt bland annat Socialistpartiet från Senegal eh, Anklagats av Människorättsorganisationer för tortyr bland annat och det ena partiet efter det andra, Ukrainas socialistiska parti och Ja, det, det är en hel, hela den här raden av, av partier som har brutit mot mänskliga rättigheter De umgås alltså det svenska socialdemokratiska partiet med Och ingår i samma internationell som socialdemokraterna och det är ingen svensk journalist som ännu har ställt någon kritisk fråga till Salin och kompani angående karaktären på dessa menings- och superkamrater. kamrater eh, Det är ju ganska märkligt för att eh, vi minns ju att eh, Sverigedemokraterna anklagas ofta för att ha tvivelaktiga kopplingar. Partier som Nationella fronten i Frankrike, Dansk folkeparti i Danmark, Frihetspartiet i Österrike och så vidare och så vidare. Men inget av dessa partier har någonsin organiserat Dräpandet av någon Till skillnad från just Socialdemokraternas Kamrater Ja, som sagt Detta med svek och hyckleri Det var det som Föranledde Just den här artikeln Och det är också Med anledning av det som vi lyssnar på Nästa musikpaus Det är Anita Lindblom Varsågoda Ja, det är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hör alldeles nyss var Anita Lindblom som sjöng Sånt är livet. Ja, jag lovade tidigare att jag skulle komma in på lite goda nyheter också. Och det vi har skrivit i ett pressmeddelande är att Lars Hermansson lämnar Moderaterna och går till Sverigedemokraterna. Lars Hermansson lämnar Moderaterna och går till Sverigedemokraterna och sitter tills vidare kvar i fullmäktige i herjedalens kommun. Och han säger så här. Jag har under min tid som politiker arbetat för rättvisa, utveckling och äganderättsskydd. För detta har jag inte fått gehör hos Moderaterna. Moderaterna bryr sig inte när den personliga integriteten och äganderätten kränks. Därför väljer jag att gå till Sverigedemokraterna som tydligt kämpar för lika rättigheter och som har, tar Norrlandsfrågorna på allvar. Sverigedemokraterna har även på riksnivå insett att frågan om äganderätt, demokrati och lika rättigheter för alla i Norrland är väsentligt för norra Sveriges utveckling, säger Lars Hermansson. Lars Hermansson har suttit i fullmäktige i Härjedalens kommun sedan 1994. Han bor i Sveg och har ett långt yrkesliv som bland annat kriminalpolis bakom sig. Han förvaltar även släktgården i Kall som har rötter i den norska tiden innan Härjedalen och Jämtland blev svenskt 1645. Jag välkomnar Lars Hermansson till Sverigedemokraterna. Han är kunnig och är engagerad och blir en stor tillgång för oss. Lars har omfattande kunskaper bland annat om Norrlands historia. Han har ett långt och rikt yrkesliv bakom sig. Lars har rättspatos och ett starkt engagemang för demokratifrågor och de rättighetsfrågor som är specifika för Norrland. Dessutom har han länge arbetat för samma frågor som jag har gjort kommenterar Olle Larsson, Sverigedemokrat i Härjedalen och ledamot i kommunfullmäktige. Och det här har det blivit en hel del skriveri om i media faktiskt. Och det är inte bara i lokala tidningar utan även på riksnivå men om jag tittar i Länstidningen i Östersund så står det just Moderat byter parti, hoppas få bättre gehör Och så är det då en bild på Lars Hermansson Som den för detta polisen Alltså som har gått över till Sverigedemokraterna Och han säger då Även där att Sverigedemokraternas förståelse För Norrlandsfrågorna är viktiga för mig Och han säger också Att ja, Han blir då tillfrågad naturligtvis Vad tycker du om Sverigedemokraternas invandringskritiska linje Och så vidare men Den säger Lars Hermansson att han inte har reflekterat över så nära Det är inte därför jag går till Sverigedemokraterna utan det är deras förståelse för Norrlandsfrågorna som är viktiga för mig Och det här beslutet välkomnas som sagt av Ole Larsson, Sverigedemokraten Ole Larsson Jag tycker det är bra att Lars Hermansson kommer till oss Lars har rättspast och ett starkt engagemang för de rättighetsfrågor som är specifika för Norrland och för Moderaterna i Härjedalen har avhoppet varit väntat. Lars Hermansson har tidigare antytt att han är på väg att byta parti, berättar Rolf Arne Ulleus, gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige. Ja, och eh, sen så har han naturligtvis också fått höra ett och annat Lars Hermansson efter att han lämnat Moderaterna och gått över till Sverigedemokraterna. Och han blir väldigt irriterad på sin tidigare gruppledare Rolf Arne Ulleus. Och orsaken till detta är att Rolf Arne har uppgett att Lars Hermansson lagt förslag om att med DNA-analys avgöra vilka som är urherjedalingar. Men det kommenterar Lars Hermansson med att det är ett löjligt påstående snudd på förtal. Vad är en urherjedaling? Jag är inte heller urherjedaling, säger Lars Hermansson och fortsätter. Om DNA-forskning har jag sagt att den visar att alla historiska europeer härstammar från tre invandringsvågor öster om Medelhavet, varav den första vågen övervintrade istiden. Enligt en artikel i Time har samerna ett annat DNA. Eh, Lars Emmansson hävdar också att hans avhopp inte kan ha varit väntat eftersom man inte aviserat den tidigare för moderaterna. Det vill säga att det är skillnad från vad den här moderaten Rolf Arne just sa. Jag kan också informera om att Ole Larsson presenterade sig på det senaste riksårsmötet. Alltså Ole Larsson som är Sverigedemokrat sedan tidigare och som mer eller mindre har rekryterat den här Lars Hermansson. Och han är också oerhört engagerad i just äganderättsfrågor. Han själv, liksom Lars Hermansson, har just upplevt att... Deras förfäders gamla marker och gårdar har mer eller mindre exproprierats av den svenska staten Just i syfte att ge samerna ökade möjligheter att bedriva sin rennäring Och det innebär alltså att det svenska folket i Härjedalen och på många andra håll också för den delen Diskrimineras just till förmån för samerna och det är det som är Anledningen till att de driver just dessa frågor i Sverigedemokraterna I alla andra partier så tycker man tydligen att svenskar ska diskrimineras Vi har ju de flesta av oss fått lära oss att samerna var här först Och att det är vi svenskar som har trängt undan dem och bestulit dem på deras land i princip Men i vissa fall så är det faktiskt precis tvärtom Att det är samernas ständigt ökade rättigheter som inkräktar på på svenskarnas eh, områden ibland faktiskt. Och det är just i sådana fall som eh, det finns anledning att eh, uppmärksamma att vi naturligtvis alla ska vara lika inför lagen. Sverigedemokraterna menar inte att samerna ska diskrimineras men vi menar att svenskarna ska sluta diskrimineras och slippa bli diskriminerade i sitt eget land. Nog om detta... Som jag också sa tidigare så kommer jag också in på det här med statliga utförsäljningar av bolag. Det har ju alldeles i dagarna här kommit ut i media att det statliga fastighetsbolaget Vasakronan har sålts till AP-fondernas bolag AP-fastigheter. Och det fastighetsbolaget tar sig nu namnet Vasakronan efter det här köpet. Det statliga fastighetsbolaget, alltså Vasakronan, säljs för 41,1 miljarder kronor. Det bekräftade reg regeringen den 3 juli Finansmarknadsminister Mats Odell sa att staten har fått ett mycket bra pris Och att pengarna kommer att användas till att betala av på statsskulden eh, Vasakronan har aldrig haft något politiskt syfte Det finns inget värde för staten med att äga det mer än att tjäna pengar Säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH eh, i, I Vasakronan samlades... Eh, en gång de kontorsfastigheter som staten bedömde inte var viktiga för den statliga verksamheten. Eh, nu är det så att eh, det finns en del myndigheter och så som, eh, som hyr av just Vasakronan. Och, eh, där har det ju då varit en viss... Eh, med anledning av det så har det varit en viss skepsis inför just den här försäljningen till privata aktörer. Jag kommer in mer på det senare. Socialdemokraterna de är positiva för, till försäljningen och att bolaget fortsättningsvis förblir i statlig ägo. Men man riktar kritik mot vad man kallar en ideologisk försäljning. De säger då att det är oerhört märkligt att Mats Odell driver en så hård ideologisk linje att man måste sälja ut alla statliga bolag som vi skattebetalare har investerat i. Bara för att sedan i fall efter fall sälja till andra statliga kontrollerade bolag. Var i finns logiken i detta? säger Thomas Enerot, som är näringspolitisk talesman för Socialdemokraterna. Ja, eh, som sagt, eh, en invändning som har framförts mot just att sälja Vasakronan till privata och kanske då utländska investerare det har varit att en del statliga myndigheter håller till i deras lokaler och det har ansetts kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Anta till exempel att en arabisk oljediktatur med kopplingar till terrororganisationer tar över en sån fastighet när den fastigheten renoveras så vet man ju inte vilken avlyssningsapparatur som kanske installeras och det vore ju olyckligt om främmande makt hade möjlighet att övervaka exempelvis Försvarsmakten eller Polismyndigheten eller någon annan myndighet. Det här problemet slipper vi ju lyckligtvis nu eftersom det är de statliga AP-fonderna som övertar Vasakronan. Och den här... Invändningen från Socialdemokraterna som jag tidigare sa Det är ju en liten annan invändning mot vad man tidigare har haft Man har tidigare riktat kritik mot den borgerliga ideologin Men nu menar, menar sossarna att regeringens handlande avviker från just den egna borgerliga ideologin Det vill säga man flyttar Vasakronan från statlig ägo till det statliga AP-fondernas ägo och regeringens företrädare, finansmarknadsminister Mats Odell, menar att det inte ska betraktas som att man tar ur den ena fickan för att lägga i den andra. Det har han ju helt rätt i. En sån transaktion vore ju faktiskt gratis. Men den här försäljningen har faktiskt kostat en hel del också. Genom att man har anlitat såväl banker som advokatbyråer och dessutom använt en stor del av regeringens egna personella och materiella resurser under lång tid. Men sammantaget så måste jag ändå säga att det känns bra att Vasakronan stannar under statlig kontroll just av de skäl som tidigare nämndes. I den utförsäljningsprocess som nu pågår så har man inte alltid gjort sådana överväganden utan det verkar som att det är något man har kommit på under resans gång. Ta tidigare utförsäljningen av OMX till exempel. Den hanterades av regeringen med fruktansvärd inkompetens och utan minsta hänsyn till Sveriges intressen. Det var inte långt ifrån att en av de muslimska diktaturerna Dubai eller Qatar, tog över hela verksamheten. Och det rör sig alltså om en oerhört viktig samhällsfunktion, OMX, som bland annat äger Stockholmsbörsen. Men nu blev det till slut ett samgående mellan amerikanska Nasdaq och OMX med Boris Dubai som stor delägare. Och huruvida det blev en bra lösning eller inte, det får framtiden utvisa. Men hur som helst så var regeringen farligt nära att göra bort sig riktigt ordentligt i den här affären. Eh, skulle det visa sig ha gått bra det här så var det i så fall mer tur än skicklighet. Sverigedemokraterna uttryckte innan utförsäljningen att eh, vi har en uppfattning att svenska staten borde ha ökat sitt ägande i OMX från tidigare 6,6% till 10%. –just för att kunna undvika att felägare tar kontroll över verksamheten. Men nu blev det som sagt en annan lösning. För att komma in på lite fler tidigare utförsäljningar och även kommande... Telia har ju till viss del redan sålts, men mycket kvar finns det att sälja ut. Lyckligtvis har regeringen också inväntat försvarsmaktens utredning gällande just rikets säkerhet– –eftersom Telia kontrollerar en mycket viktig del av infrastrukturen i Sverige– och Min åsikt är att det statliga ägandet i Telia kan minskas kraftigt från dagens nivå, som jag tror ligger kring 36%, till kanske 10% förutsatt att kopparnätet, det vill säga just den viktiga infrastrukturella delen, först läggs i ett helt statligt bolag. Sen tidigare var det också vin och sprit. Det såldes väldigt dyrt, mycket dyrare än vad någon annan kunde betala. Inte så mycket att snacka om där egentligen. Om köparen, franska vin- Pernod Ricard, kommer att tjäna på köpet så förutsätter det att de lyckas skapa ganska stora synergier. Alltså samverkansfördelar som varken staten eller någon riskkapitalist hade kunnat göra. Och därmed så skulle det i så fall innebära att vinosprit är värt mer för det här franska vinospritbolaget än vad det skulle vara för svenska staten. Och det innebär att svenska staten kan ha fått mer än vad det var värt samtidigt som köparen också kommer att tjäna på det. Det är inte alla som inser det riktigt alltid att de tror att. Om, om franska Pernod Ricard har köpt bolaget så är det för att de vill tjäna pengar på det. Och det innebär då att svenska staten har förlorat. Men så behöver det alltså inte vara. Sen gäller det vissa kommande försäljningar. SBAB till exempel. Där har ju Sverigedemokraterna hittills sagt nej. Men däremot säger vi ja till utförsäljningen av statens innehav av Nordea. Staten äger idag cirka 20% av Nordea. Sen gäller sådant som naturtillgångar, LKAB, Sveaskog, Vattenfall. Där har Sverigedemokraterna sagt blankt nej, det vill säga ingen utförsäljning. Och i övrigt, vad pengarna ska användas till. Det bör användas bland annat till att utöka den statliga gruvnäringen, utvinnande av uran till exempel. Istället för att utländska bolag ska ta sig an den verksamheten. Och även försvarsindustrin finns det anledning för staten att öka sitt engagemang i. Och det har vi också gett uttryck för tidigare i olika artiklar. Och vi lär få anledning att återkomma till detta. Ja, så mycket tal om pengar och kapital. Vi tar väl och lyssnar på en pausmelodi. Abba, varsågoda! Mm, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio som sänder på 88 MHz. Det ni hörde alldeles nyss var ABBA. Money, money, money. Och jag har också tidigare sagt att mot slutet av det här programmet så kom jag in på lite övrigt småplock som jag har hittat i bland annat olika tidningar på internet, bland annat också Sverigedemokratens partitidning sdkuren.se Men i Bästmanlands läns tidning så har Sverigedemokraten Robert Ström skickat in en kort debattnotis där han skriver så här att en människas beslut påverkar hennes värde Före 1975 använde sig Sverige av assimilering och det fungerade mycket bra Invandrare tog till sig det svenska samhället med allt vad det innebar Ingen krävde att invandrare var tvungna att ge upp sin kultur bara, bara att värdesätta även den svenska kulturen och synen på samhället Hur ska folkpartiet bryta utanförskapet med en, en bra skolpolitik När skolor och invandrartäta områden bara får sämre och sämre resultat Hur ska segregeringen brytas med bostadspolitik Det är tyvärr ett faktum att när det blir fler invandrare i ett område Flyttar de så kallade etniska svenskarna ut Det är inget vi kan göra någonting åt dessvärre hur ska vi bryta bidragsberoendet när inga krav ställs och när fler och fler invandrare sitter fast i bidragsträsket? När SFI inte ens har rapporterat eller undersökt under de 40 år det pågått? Jag måste nog upprepa igen att varken jag eller någon Sverigedemokrat skyller på någon grupp. Jo förlåt, vi skyller på en grupp och det är de politiker som har styrt landet sedan 1975. Det är den gruppen som bär ansvaret. Inte invandrarna och inte kommunalpolitikerna som förgäves väntar sig till riksdagen med nödrop i över tio år. Roger Haddad skriver om alla människors lika värde. Det stämmer att alla är lika mycket värda när vi föds men genom livet fattar vi beslut som påverkar hur mycket vi är värda. Skriver Robert Ström från Surahammar. Sverigedemokrat är han. Och Surahammar vill jag minnas... Där hade vi ingen kandidat i valet. Men jag själv fick faktiskt en personröst där. Så att hade jag bara bott i Surahammar så hade jag kommit in i fullmäktige. Ja, men det är i alla fall roligt att se att det i kommuner där vi tidigare inte funnits så mycket att det ändå dyker upp folk som skriver till lokalpressen och gör så att partiet därmed syns. Sen så har jag sett i Göteborgsposten också att i skolan så får eleverna oftast inte lära sig någonting om Sverigedemokraterna. Eleverna får inte svar på sina frågor om Sverigedemokraterna. Och vissa lärare låter inte ens eleverna diskutera vad partiet står för. Och då har man alltså eh, intervjuat några skolungdomar och eh, menar de intygar det att man får faktiskt inte veta någonting om om just Sverigedemokraterna. Men man konstaterar ändå att eh, när man har sådana här provval i skolan för att se vilket parti som skulle få flest röster om de här ungdomarna hade rösträtt så får Sverigedemokraterna mycket bra resultat. Det kan vara en protest mot alla andra partier att Sverigedemokraterna faktiskt säger något medan alla andra är som en enda grå sörja säger en av eleverna. De berättar att lärarna i skolan verkar tycka att det är obehagligt att prata om Sverigedemokraterna. Det enda ungdomarna får veta är vad andra säger om partiet Och det är inte särskilt mycket Jag tror att om vi verkligen skulle lyssna på Sverigedemokraterna Skulle vi själva märka vad de tyckte Men vi får inte ens prata om dem för min lärare Säger en elev här och det här skolvalet de hade och Sverigedemokraterna fick väldigt höga siffror så var läraren väldigt bekymrad efteråt och talade om för eleverna att det var väldigt allvarligt att Sverigedemokraterna hade fått så här många röster men vi får aldrig veta varför vi kan inte tillräckligt mycket för att själva veta de måste ju hjälpa oss att förstå det då säger, säger en elev här och det är ganska allvarligt måste jag säga att lärarna undviker att informera om Sverigedemokraterna de undviker att bjuda in Sverigedemokraterna till skolan, men när eleverna själva väljer att rösta på Sverigedemokraterna, då får de eh, mer eller mindre ja inte själv kanske, men de får ändå se lärarnas besvikelse i ögonen och deras allvarliga tonfall, att det här är fruktansvärt hemskt det som ni har gjort ungar Ja, eh, nog om detta en annan lite komisk sak som jag nästan trodde var något av ett aprilskämt först. Men det är ju faktiskt juli månad. Det är en fond, Alzheimerfonden, som vill stoppa Sverigedemokraternas logga. De menar att det är många som blandar ihop Alzheimerfonden och Sverigedemokraternas symboler. Därför vill få skänka pengar till demensforskningen. Alzheimerfonden samlar in pengar till förmån för demensforskningen. Men nu tror många att fonden tillhör Sverigedemokraterna. Anledningen till sammanblandningen är att Sverigedemokraternas partisymbol, en blå blomma, påminner om Alzheimer-fondens symbol. Nu har fonden skrivit till Patent- och registreringsverket, PRV, för att försöka få verket att stoppa Sverigedemokraternas logga. Men Patent- och registreringsverket anser att organisationerna går att skilja åt. Verket skriver att blommorna i kombination med, citat, Alzheimer-forskningen, hundra år, slutcitat och citat Sverigedemokraterna, trygghet och tradition slutcitat är så olika att de inte kan förväxlas. Nej och sen läste jag i tidningen resumé och då var det en bild på både Alzheimerfondens symbol och Sverigedemokraternas blåsippa och de är ju inte lika för fem öre. Dessutom är Alzheimerfondens symbol det är inte en blåsippa utan en fjätmegej för vi så var Sverigedemokraternas förförra symbolen fjätmegej men det här är ju, ja, De är väldigt olika och det är nästan mer komiskt att de trodde att det skulle kunna förväxla de båda organisationerna. Ja, vår sändningstid börjar så sagt ligga lida mot sitt slut. Jag hade tänkt ta upp lite grann om eh, hur vi syns i media med anledning av just våra stigande opinionssiffror. Flera av våra företrädare blir intervjuade, bland annat Toralf Alvsson i Kalmar läns tidning. Och det skrivs insändare och debattartiklar om varför Sverigedemokraterna har framgångar. Men det får vi ta vid någon senare sändning. Det här är i alla fall Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Och vill ni skriva till oss så får ni gärna skicka vanligt brev till Radio SD, Box 20085, 10460, Stockholm. Gå gärna in på vår hemsida också www.radiosd.se Där kan ni lyssna på alla våra sändningar Sedan eh, december 2006 eh, Dock kan ni inte lyssna på musiken där Vi måste klippa bort musiken av upphovsrättsliga skäl Så att det är bara själva pratet Som ni kan höra då Och gå gärna in på vår hemsida också Alltså Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se Och ni är också välkomna att ringa till... Telefon 08 22 44 77 Nästa vecka skulle jag tro att det är Arnold Boström som sänder. Han kom hem igår från semestern och han kommer att vara hemma hela nästa vecka. Så att eh, lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Eh, vi avslutar som vanligt med lite musik. Ha det så bra. Hoppas ni får en trevlig sommarvecka tills nästa gång. Hej då!